Mmm... Hola, som Amors Plurals i eh, estem aquí reunides per fer una xapa més que en aquest cas serà sobre el fluï i anem a presentar-nos a les persones que estem aquí Soc la Sara Arnau Hola, jo sóc el dos. Jo sóc la Laura Hola, és la Cristina Hola, jo sóc la Rebeca i a ser la Mercè. I la Mercè sempre la sentiu així perquè està a Londres. Ai, quina mania! Està a Liverpool <supen> i llavors està online amb nosaltres. I ja està. I podem començar... La <supen> la que amb la xapa. Amb Que em la xapa perquè no... Sí, perquè no han preparat Però és que res, ningú s'ha preparat no t ho t ho tampoc una introducció de res, no? En plan, eh, no. què és el fluït? Que... Clar, per és què és per vosaltres, Fluid? Per què hem triat el tema fluir? <ríe> Ara anava a dir, qui el va triar? I el vaig triar? I te'n recordes? Te'n recordes per què el vas triar? <ríe> Bé, bueno, vaig proposar parlar vaig proposar parlar de fluir. perquè m'adono que és un tema que sovint ens va sortint així converses de cafè i tal Um, aquesta cosa molt sovint d'entendre de les no monogàmies o malentendre les, les no monogàmies com aquesta cosa hippie floweriana de um, l'amor lliure i el fem fem fem flow flow flow i, i ja està i tothom estarà super bé i meravellós perquè tots fluïm en harmonia i felicitat i um, Bueno, ho vaig proposar per això perquè em semblava que era com un tema molt recorrent i que era interessant registrar d'alguna forma i veure també entre totes que, que sortia i que podíem construir a partir d'això. I ahir, aprofito també per posar això, vam fer una xerrada a Igualada, que érem endós i jo. Eh, sempre posem una pissarra amb conceptes i tal, que esperem que vagin sortint durant la xerrada. Ahir vam aprofitar per posar també la paraula fluir, per si en algun moment sortia o algú tenia ganes de desenvolupar-ho. Eh, va sortir molt cap al final de la xerrada, de fet ja ens havíem passat del límit de temps i va haver un noi que va, va demanar-nos que desenvolupéssim més això. Eh, hola, noi, que estaves ahir a la xerrada. I li vaig proposar que es descarregués la xerpa d'aquí un parell de setmanes i que, que, bueno, que s'ho prengués com una resposta a la pregunta. La pregunta va sortir justament, i, i potser amb això ja podem trencar el gel o obrir el debat sobre això eh, hi havia una noia que comentava en relació a com construïm els vincles o quina importància donem a segons quins vincles que la importància que donem als vincles és una cosa molt eh, fluïda, valgui la redundància en el sentit que potser un dia per tu una persona és més important i el dia següent eh, ho és una altra, depèn del tema que vulguis compartir, del teu moment vital, no sé què i la meva resposta en aquest punt va ser que hi ha una part que em sembla molt guai d'aquest fluir però que dins de les monogàmies fluir em sembla bastant bé perquè si entenem la monogàmia com un caminet amb, amb dics de contenció a cada costat és igual si flueixes o no flueixes perquè flueixes o no flueixes acabaràs anant pel mateix caminet però que dins de les no monogàmies quan traiem aquests dics de contenció eh, si jo flueixo cap a un costat que no és quan estan fluint els meus vincles això pot comportar que no deixen molts cadàvers emocionals pel camí i que aleshores aquest fluir s'havia d'agafar molt amb pinces, que és l'expressió que vaig fer servir ahir, perquè sí que sentia que hi ha d'haver un sentiment més gran del que sovint tenim de consciència de la responsabilitat que implica fluir quan el camí no està fet d'entrada i aquesta és la, bueno, la pinzellada que vam fer ahir perquè bueno, jo us dic que va sortir al final final i tampoc ens podíem allà anar damunt. Però... No, jo ja, trobo una cosa a Mercè i a Mercè, ja. Mercè, yes. um, jo crec que volia comentar així també, com per, per, per encajar-li i tal, és que crec moltes vegades, quan la gent parla de les bondats i de, de, de lo guai que és fluir, moltes vegades es confon la idea de fluir amb el que deies tu, Cris, no? de, de simplement pues, fluir a la lo loco. I ja està, que clar, si es passa amb un sistema, amb la monogàmia, que no té aquestes convencions tan arregades com la pues, pot ser més un despropòsit, no? Um, recordes, de moltes vegades comparar amb aquest fluït um, un concepte que jo crec que sí que és molt positiu i molt necessari i que no existeix d'aire de gens en la monogàmia que és el, la flexibilitat no? és a dir, una persona pot ser maleable pots entendre i acceptar que en diferents punts de la teva vida doncs, tindràs diferents necessitats i que no sempre estaràs en el mateix punt i que no sempre podràs relacionar amb la gent de la mateixa forma però això no té perquè què ser un fluït totalment líquid, no? D'un dia per l'altre tinc una forma totalment diferent i m'has d'acceptar perquè estic fluint i si no m'acceptes és que m'estàs controlant, sinó <coughs> com un entremig, no? Entre aquesta solidaritat rígida de seguir el camí i ja està, i si no faig així malament, i flueixo i ja està, sinó simplement ser més flexible. Jo crec que, que aquest punt mig és el que esperto totes vegades en aquestes converses, no? És com de... Oh, o estic soplant a favor de fluir a tope con la copa uh -huh. o no. O hem de seguir els camins aquests rígids de som nòvios, som nòvios. i ja està. Uh -huh. Jo estic molt a favor sempre dels punts mitjos i de, no sé, de trobar-nos al mig. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, al final també moltes vegades no crec que sigui tan al punt mig. O sigui, per mi ja seria un un avenç molt gran a nivell col·lectiu ser conscients del poder, no, no del poder ser conscients de la responsabilitat que implica trencar amb aquests dics de contenció, perquè crec que moltes vegades moltes de nosaltres venim des de la clar, cadascú la seva història amb les homogàmies és diferent no? però moltes de, de les persones del col·lectiu o comencen a plantejar-se coses, trobo que venen des de la sensació de claustrofòbia que pot implicar o que implica o que pot implicar la monogàmia i des d'aquesta sensació de claustrofòbia, no? portes estar de temps tancat en una habitació sense finestres que a la que tires els murs el que vols és aaaah, no? Com, llibertat, llibertat, llibertat, no? I, i crec que des d'aquesta sensació és, és on se'ns estan en molt de les mans com a col·lectiu tot el tema i això... per això no sé si és tant buscar un punt mig segurament sí, però crec que hi ha un pas prèvi a això que és ser conscients de la responsabilitat que tenim ser conscients que eh, no som no monògams des de la individualitat, o jo ho sento així, sinó que som no homonògoms des de la col·lectivitat. Mm -hmm. I això crec que és el que ens està faltant. Jo, uh, jo a vegades tinc com, com contradiccions perquè hi ha, hi ha persones, ja com la majoria de gent, que tenen com una feina amb horari estable llavors tenen un temps lliure tal, i els caps de setmana no? I, i hi ha altra gent que, que ja te, té la vida molt, molt difícil no? de tot canviat amb horaris canviats no? i tenen un poc espai de, de, de llibertat o, o coses que, que es puguin controlar com a espai per compartir llavors aquesta gent eh, però jo, jo sóc una d'elles i per això ho vull dir això. Eh, en el meu somni seria fantàstic que el món estigués ple de penya, fluint per la vida, eh, super empoderada, que tu poguessis passar per la seva vida un dia i disfrutar d'una nit i d'un enamorament brutal i poder marxar d'allà i que quan et tornis a trobar d'aquí 5 mesos tinguis la, la certesa de que allò és er, er real i que passi o no passi ara era real i que tot estava bé no? i això seria com una mica el fluir. No? Però clar, com que no som robots no? s'ha doncs mm, de tenir en compte doncs, que les persones tenen doncs, necessitats, tenen pors, tenen eh, doncs, sensacions de les coses que passen. Clar, llavors no podem anar fent el que ens ens dóna la gana per, perquè no volem que, que aquesta gent que ens ha donat un espai preciós o que ens agrada i, que vol, i volem que estiguin que pateixin llavors pel patir, doncs el fluir és... Eh, bueno, no sé, que, que no és una cosa fàcil no? que, que es doni tot com un camí de roses i al final crec que, que qui surt perdent que jo crec que aquí és el tema de fluir qui surt perdent doncs sempre són les mateixes, no? les mateixes persones i que són les que tenen menys privilegis, eh, les que tenen més, més dificultats en, en, en moltes... Bé, ja sigui gènere o ja sigui de, a nivell social o, o el que sigui, no? Mm. Llavors, mm, per mi crec que és per això que no podem fluir, si en un món ideal, idil i tal, no? Doncs, Potser sí que es podria, però, clar, no sé. Però venim d'on venim? A mi l'he de gust uh, preguntar, a veure, si a algú se'n si reveja, li ve de gust definir què volem dir quan parlem de fluir. De què és fluid? En el context de les relacions d'amonògames, no? Perquè potser estem pensant en coses diferents, en què significa fluid. Algú, algú vol aventurar una, una descripció una definició que jo ara quan, quan ho parlava per mi fluir és escoltar-te i fer segons el que tu sentis o necessitis en el moment fent la teva vida no? el que necessites fer doncs amb el que et vas trobant eh, ser sincera i lliure de la teva reacció i i acció Això seria mm. fluir Sí Sí, com actuar segons el teu desig sense tenir en compte la... res ni ningú del que tens al teu voltant Bueno, jo recollint com ha començat la Cristina amb el, amb el camí de la monogàmia que és moltes vegades es ve que es, es ve que tens els dies de contenció més que els de contenció jo crec que clar, a la monogòmia a la hi ha dues persones que a més es, supas, es suposa que volen fer el mateix camí que és el prestable, i no s'ha de pensar. I saps que encara que vagis a una velocitat o una altra al final us trobareu. A les no, a les no monogàmies treus aquest disc i a, i a més no saps el que l'altra persona o les altres persones perquè són més d'una volen i com es, com es creuen, és, ja no és un camí, són mm, equics i es van encreuant entre ells. Llavors, tens que prendre consciència, que crec que és la diferència entre fluir, i trobar aquest punt, punt, punt d'entrar d'entre la consciència de saber què vols amb cada persona, com ho influeix a la resta i com ho treballes o com ho gestiones perquè ningú es quedi pel camí, perquè clar, s'influeix sense comunicar o sense posar una miqueta, vale, la meva fluïdesa va per aquí, però com ho veieu vosaltres, fins a on arribo, clar, ja no és un camí, són 24 i poder en un increuament ens perdem i a més ens perdem malament perquè ja no és una separació sinó que realment deixes un cadàver allà perquè t'has tirat sense, sense valorar la resta de persones implicades Clar, per mi fluir és eh, moure's en la relació cap a una direcció sense prestar gaire atenció cap a quina direcció t'estàs anant no? llavors dins de l'estructura monògama a mi serveixen molt les imatges mentals eh? també eh, dins de l'estructura monògama jo el que veig és, és una espècie de riu bastant estratet on tot està bastant marcadet i la direcció de l'aigua és molt concreta no? pots moure't una mica pots variar, però està bastant concretada estructuralment i dins de les no monogàmies jo ho veuria més aviat com un mar <ríe> molt obert on hi ha corrents que que corrents són doncs, estructures de les que no ens podem desfer cap de nosaltres i que ens, ens tendeixen cap a un costat o l'altre, no? Sí que tenim més poder de decisió però també tenim tendències de moviment cap a uns llocs o uns altres. Llavors, fluir seria nadar sense prestar atenció a aquestes corrents. Algo així. M'agrada mm. molt aquesta motèrica, no? Eh? A mi m'ha agradat molt el que ha dit la Laura, crec, sí, dels privilegis i crec que que és un, un tema per on bueno, m'agradaria estirar bastant perquè això me'l dono que, que sovint el... O sí, sigui, sovint els, els, les coses que es problematitzen dins de les no monogàmies són des de la, o sigui, les comencen a problematitzar les persones sense privilegis que potser, o amb menys privilegis. Que és com, si ho penses és com molt obvi, però, però alhora està molt bé explicitar-ho, no? Com que la gent que està fluint i pels qui fluir funciona perquè aquesta gent no és un problema fluir, no? uh -huh. i aleshores des de, des de les persones que, um, que reben simplement el fluir dels altres no? i que um, han de gestionar el fluir dels altres eh, es barreja aquesta manca de privilegi amb la culpa i, I aquí hi ha una intersecció de gènere super gran, no? mm -hmm. perquè bueno, com, com ja apuntava la Laura hi ha un tema molt de, de dona, no? eh, molt sovint són els homes els que gaudeixen d'aquest privilegi de fluir, no dic que sempre, eh, però molt sovint, i les dones que reben o han de gestionar aquest fluir. I la culpa també com a cosa tradicionalment i estructuralment molt femenina, Eh, des d'aquesta cosa de la culpa és molt difícil problematitzar o explicitar problematitzar el fluir dels altres, no? I, i això, perquè penso que, que col·lectivament, socialment, culturalment, històricament aquest fluir, com també deia la Laura, és com Uh, és com l'horitzó el que aspirem totes, no? com oh, seria meravellós que totes poguéssim doncs això, fluir sense que... No, i totes gaudíssim del fluir de, de, de tothom i, i fos molt meravellós i idíl·lic, però som qui som, venim d'on venim i i cal diferenciar entre aquest somni utòpic que podem arribar a tenir i, i quina és l'estructura real amb, on ens estem movent. Sí. Deixo el, el fluir, és meravellós perquè clar, et permet el que deia la Laura, escoltar-te, saber el que vols fer cada dia i anar treballant sobre, sobre el que et vas sentint. No? poder de vegades afluir o tenir aquestes relacions, acabes fent agendes, d'aquí quatre a 5 dies, d'aquí a dues setmanes, que moltes vegades... A mi, a mi em choca i jo m'estic acostumant ara, perquè clar, jo no sé si avui quedo amics d'aquí a dues setmanes i si realment aquell dia d'aquí a setmanes em, em vindrà de gust fer aquell pla que estem fent o a, em vindrà de gust amb aquesta persona. Clar, el seria que jo em lleves un dia i digui ah, vull, vull compartir un cine amb, amb la Joana i que a tothom li semblés bé i que no hi hagués ningú entremig. És l'idílic, és el happy flower, és el que tothom estigués content, però ah, hi ha un llibre d'amor d'en tu que comentava l'altre dia amb la Cristina que hi ha una, una frase que a em va fotar perquè a mi em passava, quan vaig començar amb tot això és com, ostres, de vegades quedo i després arriba el dia i quin pal perquè no em trobo bé o perquè ha passat el que sigui amb aquests 15 dies que clar, et canvia, et pot canviar l'objectiu, la idea que tenies. I hi ha una frase que diu, si et fiques això, això oblida de l'espontanietat perquè no. Perquè la, la perdràs molt i és una cosa que perds que ja ha vegades que moltes, com que pots perdre la xispa o l'aquesta... Ai, avui em surt això, però clar, de és necessari per compensar i que tothom estigui... Jo crec que perquè el títol no tranquil i, mm -hmm. i està bé. És això, el punt que deia la Mercè és superimportant, la història és com trobar-lo perquè tothom estigui a gust. No. No uh, a mi també hi ha, hi ha un, una cosa que, que, que em ve al cap amb no? el tema de l'autofluït o d'això, no? És que... Moltes vegades pensem en el fluir versus no fluir, o si fluir és bo o no és bo, com una cosa simplement de, de la direcció cap on vas. No dir, flueixo en aquesta direcció, o en aquesta altra direcció. Però per mi, i, i llavors, clar, si plueixes massa de loco o no n'és conscient, doncs pues és un dels problemes, no? Jo crec que el que, que, que serviria molt, com a mínim serviria molt en les meves relacions, és fluir tot un llibre que vulguis, és a dir, en, en la metàfora de la Sara, no? tirant-nos al mar i, i em portin les corrents, però, es, però portar un diari de Pitàcora d'on estem anant, què ha passat fins ara. I jo crec que aquest és el punt on moltes relacions on es porti al límit el tema que del fluir, fallen. I dius, vale, molt bé que puguem anar a l'execció que vulguem anar, molt bé que no estiguem establint unes fites molt concretes d'on podem estar en un punt concret o tal qual, guai però posar-li nom a les coses que han passat i, i, i, i fer-les reals en tant que en parles i tot això, doncs també no és, no és incompatible no? És dir, una cosa no treu l'altra i jo crec que aquí és on fallen moltes d'aquestes configuracions moltes d'aquestes filosofies que amb no fluir perdó, el fluir porta implícit no posar-li nom de les coses i bueno, és que si li diem d'una certa manera ho estem limitant, és com no pots limitar el futur, el passat està limitat perquè és com és no pots limitar una cosa que ja ha passat perquè ja ha passat l'únic que pots fer és registrar-la i posar i li nom i donar-li un valor amb l'altra persona. I en, I en aquesta conversa de quin valor li dones i com l'anomenes aquesta cosa que ha passat i com des d'aquest punt i del de que ha passat aneu cap endavant crec que aquest està l'equilibri de, de confluir sense matar-se diguéssim mm -hmm. um, això, que, això que deia abans la Rebeca eh, que m'agradava molt et va afegir que clar, si tu no et poses una agenda i tu vols fluir estàs com pressuposant que jo estaré disponible, no? que jo jo d'estar fent, fent espais perquè quan a tu et vagi bé, doncs eh, jo hi sigui, I, i si diuen no, no, i si no pots, doncs no pots llavors és que també poques ganes en tens també de veure aquella persona, no? perquè... Eh, i volia afegir una cosa més i crec que se m'ha anat al cap feu, feu vale. um, bueno, jo m'he puntat torn però entremig intentava acabar de buscar la paraula i no l'he trobat aleshores faig la paràfrasi um, respecte al que ha dit la Mercè ja pensat que moltes vegades o bé, bueno, com a mínim jo eh, quan penso en fluir, penso en eh, dues persones una d'elles vol fluir en una direcció respecte a una tercera persona o respecte a qualsevol altra cosa per exemple, eh, jo puc tenir un vincle amb X i jo puc decidir que me'n ve de gust traslladar-me a viure a El Cairo ¿vale? per exemple, I, i, i, i en aquest, bueno, flueixo perquè és el que em ve de gust, jo no dic que no, no pugui anar a viure al Cairo, eh? Però no estic sent conscient, no? no estic posant consciència sobre els efectes que aquest, aquest trasllat meu al Cairo tenir sobre, eh, sobre X no? i no comparteixo amb X o, sigui, o ja ho comparteixo com dient oi, oh, sí, saps que M'he llogat un pis al Cairo i la setmana que ve em mudo no? eh, sovint pensem al fluir d'aquesta forma però crec que hi ha una altra també modalitat de fluir que és quan dues persones entre elles o sigui, jo vull que la meva relació amb X vagi cap a un lloc i X vol que la seva relació amb mi vagi cap a un altre lloc. Um, en aquest fluir no, no hi ha res extern, no? tot és com molt cap endins i cap de les dues podem fluir en la direcció en, la direcció en què volem i això també és complicat i això no, no, no passa exclusivament dins de les nomo-nohagues. Això que diem moltes vegades, que hi ha moltes coses que, que poden passar també dins d'una estructura eh, de poder monògama però eh, però no s'acaben posant sobre la taula no? No, no, no li donem veu o no reflexionem sobre aquestes coses perquè, això, no? perquè el caminet està com, com molt més, explici, com molt més eh, predefinit aleshores si, si jo el que vull amb la meva amiga és començar a tenir sexe meva amiga dirà no, jo no vull que tu i jo siguem parella o jo no vull que tu i jo siguem folla amigues doncs vale, pues ja està, deixem l'amistat per sempre no? uh -huh. és com no, però és que moltes vegades és això no? aquesta cosa de blanc blanco-negre en canvi dins de, les, dins de les monogàmies o dins de l'anarquia relacional eh, com que tot és com molt més costumitzable d'alguna manera um, és com és quan ens trobem no? en el Ostres, les converses com que s'allarguen i les gestions s'eternitzen, perquè és que tenim aquella idea de és que hi ha d'haver una forma, no? Hi ha d'haver una forma de trobar la fórmula perfecta en què les dues estiguem còmodes. I, I no sempre passa. I l'última, eh, cosa que se m'acut sobrefluir, és també aquest moment en què, no sé si ha sigut la Rebeca de la Mercè, comentava o també, quan um, dues persones diuen ha uh, uh, sigut la Mercè, ara me'n recordo um, que unes persones diu bueno, cap on, cap on estem anant més que com hem anat caminant com hem arribat fins aquí, que on estem anant no? i la resposta de ai, fluïm no? com si o sigui, com si pensar en cap on estem anant fos incompatible amb fluir no? o sigui, aquí hi ha un tema de, de terminologia no? mm. com que les dues, no sé, a mi quan em diuen això penso, és que estem mantenent el fluir d'una forma super diferent perquè per mi no és incompatible mm, establir el nostre projecte comú amb fluir el meu projecte comú o no, no l'estic posant a un paper i estic signant un contracte de perdida. Simplement estic com establint aquí, que és el que jo estic veient a l'horitzó amb tu. Ah, Sara. Eh, és que crec que el problema és que s'ha utilitzat el anem a fluir com una forma de violència. Mm on hi ha hagut gent que té fòbia als límits o a les limitacions, fòbia a les decisions concretes per por a la falta de llibertat i, i llavors el que, el que li diuen, o sigui, la manera de dir no tinguem límits o no posem límits o no decidim res i deixem-nos anar és anem a fluir, no? Però jo crec que fluir no és això, no? Llavors aquí sí que ha, crec que hi ha un conflicte de terminologia em, i, i de fet aquesta manera de fluir crec que és utòpica o sigui, perquè és impossible quan estàs en relacions em, si flueixes segons els teus desitjos estàs fent una cosa tan individualista que en realitat acabaràs trencant els vincles d'una manera o altra perquè si no tens en compte ningú de la teva xarxa en cap decisió que prenguis s'acabarà desfent tot el que vas construint llavors jo aquest fluir sense tenir en compte al meu voltant no el veig una forma de fluir sana si busquem la perdurabilitat de les relacions i la construcció de relacions fermes i què més anava a dir una altra cosa ja està ja està Uh, super a favor del... De... De... Sí, sí, ja, perdó, perdó, perdó. Sí, amb dos. Perdó, perdó. Ja estem amb el moment explaining. D'això de <susur> <en espai, susur> eh? <susur> <susur> no espai. D'això no espai. No. És que esteu les dones ocupant l'espai tot el dia. Eh, eh. <susur> eh. De moment. Eh. Eh. Bueno, ja no sé què... A veure, sí. Eh que, no, a, a, a, tornant al tema aquest de la, de la terminologia, eh, l'exemple aquest que ha posat la Cris, que diu, no?, que quan algú et respon, bueno, no fa falta parlar d'on anem, fluïm, a més a més del, del que comentava la Sara, de la, de la, la pànic als límits, també hi ha un tema de no voler responsabilitzar-se de res i no voler comprometre's a res, perquè bueno, sí, la gent sap que si es compromet a certes coses renuncia a certes possibilitats, no? Si jo em comprometo a anar al cinema tu els divendres ja, ja estic renunciant a fer qualsevol altra cosa els divendres per tant, no seré la persona super individual i lliure que vull ser perquè estic trencant, no? Perquè els compromisos m'estan posant uns límits i crec que això és un discurs super superanarcoliberal de... No, hi ha, no? Que, que, que potser cabria dins de l'anarquisme relacional, perquè dins de l'anarquisme hi ha els anarquistes liberals, que són això, la gent de, que tanquem les estructures, trenquem l'estat, trenquem-ho tot, perquè tots individualment siguem totalment lliures perquè fa el que ens doni en qualsevol moment. No? I aquí entra el debat que d'abans s'ha apuntat, mentre us escoltava de fondo, eh, no? Entre el, el, si ens alliberem individualment, ens alliberem col·lectivament. I crec que el tema del fluir és un eix que, que on, on es pot diferenciar molt bé quin, quin tipus d'alliberament vol certes persones i ja està. Bueno, reitero una, una miqueta el que, el que han dit el Dos i la Sara, que jo crec que això que ha començat la Cristina. Estem fluint és la manera de sortir-se, d'escaquejar-se, de, de parlar o de prendre consciència o de posar les coses sobre la sobre la taula i de no, no voler responsabilitzar-se, perquè a més el, el tema de fluir moltes vegades quan flueixes normalment et deixes emportar per lo de sempre per lo típic i acabes fent lo de sempre. A les monogàmies no serveix lo de sempre perquè és que ja, és que ja de, de per ser cau, no? No, té, no té sentit. Llavors pots fluir però agafant la, el, la imatge que ha dit la Sara abans, de, jo, la monogàmia és un riu, i clar, és molt fàcil fluir a un riu, perquè només hi ha una direcció i un caminet. al mar, que seria l'altre, clar, és molt gran. Jo agafant això, que es pot fluir, però en tot tenim un mar molt gran, i jo ara m'imagino les corxeres que posen a la platja, de, vale, podeu fluir, però jo vull... El, el que jo veig és aquest tros, o jo tinc això, jo vull anar cap aquí. Tu també vols anar cap aquí, o la resta de la red, estar còmoda compartint aquest tros que tenim en cotxeres dins del mar per poder, per poder banyar-nos, perquè uh -huh. clar, dins de, tot, de, de totes les opcions, quin trosset o quines activitats o què volem, o el que comentava la Cris, no? què volem entre nosaltres, on podem trobar el punt mig entre la meva parcel·la, la teva i la de la gent que ens, que ens envolta. Uh -huh. sí, sí. Mercè. Uh, no, jo només volia... Uh i que estic super d'acord amb el concepte, crec que ho la Sara, però si m'equivoco, corregiu-me, del fluir com a, com a forma de violència, espècitament, mm -hmm. i el que s'ha de la, de la Rebeca, no? del fluir com, com a manera d'escaquejar-se. I ja sé que això va més abans, però és que a mi molt de gust que, que, que aprofundim, potser, o ho expandim en aquest tema en concret, que és el abut l'aventem de gènere tan bèstia això, perquè jo no conec cap tio del món mundial que no hagi tingut també una conversa, i m'incloig jo, de bueno, és que jo tenen d'aquest noi, però no vull parlar de, de fent encara perquè potser s'espanta, em dirà, és una és massa enganxosa, no, no, no estem collant ja està, no, no posem-li nom, no? I... Lligar-ho amb un altre tema que també ho hem parlat en altres ocasions perquè també crec que és molt important no? de, um, de, les, de les persones amb privilegis que estan en posició d'exercir violència i que a través d'aprendre un vocabulari concret i d'aprendre uns conceptes i d'aprendre unes filosofies en lloc de fer servir aquests conceptes i filosofies per qüestionar els seus privilegis i la forma d'actuar les fan servir per reforçar-los tope. I en lloc de dir no, no em vull comprometre, no posar mi nom, ara li diuen fluir. En lloc de dir-li, no, no, no, mm, jo vull poder seguir fluint com qui vulgui, ara li diuen una altra cosa. Saps? I el difícil que és contrarrestar això inclús dins d'espais del rotllo, diguéssim, perquè en moltes ocasions li he posat tant focus en com ens comuniquem i quines les paraules fa saber la gent i l'intel·lectual que pot sonar en un cert una persona pot ser coses superviolentes i superxungues i intentant reproduir eh, comportaments superxungos de llibre, però com que s'ha fet paraules molt maques i està parlant del fluïd, de la llibertat i del no sé -sí què, doncs pues ens ho mengem patates. I acabem al bujero i és un cicle infinit i això em genera pànic existencial perquè amb el més popular que es torni, que es torni les no monogàmies i el poliamor i tot això el més accessible és aquest, aquestes, aquests discursos i aquests païns seran per tothom sense necessàriament posar-se res. Simplement tindran aquest, aquest discurs. I això és una manera pànic existencial, és com... us vull dir? És com, no tio, mm. o tot o nada, saps? no, no, no s'hi val. agafant de les parauletes i els conceptes tan bonics, i això molt heu fet tios, eh? ja no ho estic parlant conceptualment. Heu tingut eh? de tios supermonògams i superdators se un artículo de banos o algo, y me he bueno, pero ¿por qué le quieres poner en lo que no eres tan monógama, no lo quieres tal, y es como, es a cagar, ¿no? Eh? O sea sigui... que... Agujero. El eh, Laura, um, ahora estaba pensando, bueno, antes estaba pensando en eso del que a dónde ¿no? Que a que és veritat que quan ho heu dit he pensat home, depèn de quan fa que, que us heu trobat amb no? aquesta persona potser no, eh? potser la següent nit o el següent dia que has estat amb aquesta persona podria ser que t'ho preguntés i no passés res però ara jo he pensat ostres, si jo m'he vist una o dues vegades amb una persona i ja em pregunta això potser sí que m'agafar com llu-llu no sé Quina pregunta t'estàs imaginant? Claro, eh? Clar, jo estava pensant sí, això. Perquè per mi, puc? Sí. Sí, sí, sí, Per mi, direccionar la relació pot ser dir, m'agrades, anem al llit? Vull mm. dir, i, i estem pactant alguna cosa sí. de que, cap on va ara mateix aquesta relació, no? Mm. O pot ser, t'agradaria que ens veiéssim més, més endavant? O, saps? sí. Una cosa és això i l'altra és dir, no, Imagina't que tu preguntes això i et diuen, ja veurem, fluïm, la vida ens portarà o no ens de portar, fins hem de trobar, ens trobarem. Mm. Per mi això és violència, aquí. Vale, sí, potser és perquè és tema gènere, no? com que sóc dona, eh, en el cas que parli de, de, de tenir una història amb un home, eh, perquè una dona no crec que em passés això, ara que ho penso, no tindria cap mena de problema amb aquesta pregunta, però amb un home sí, perquè el fet de que el noi em pregunti això, jo ja m'estic pressuposant que serà que té una història monògama darrere que a més a més jo li diré el que de moment jo sento o penso o cap on vaig i que de cop i volta li canviarà la cara i de cop i volta canviarà el comportament cap a mi i seré un agujero un que no? I, i, i serà diferent <ríe> no. amb els plorals contra el català agujero no? <ríe> <ríe> sabeu que quan faci el tuit d'això posaré agujero com un hashtag hashtag eh? agujero <ríe> <ríe> <ríe> i llavors donant una, cap a una altra banda també volia dir que quan aquesta, gent, aquesta gent que quan li diuen que a on estem anant i, i li agafa l'iuiu Eh, també estaria bé que en lloc de centrar-se en l'egoisme, agorisme de, eh, oh, quin agobi, no? Eh, doncs que agafis responsabilitat sobre això. A mi alguna vegada m'ha passat que de cop he vist, he tingut una, una sensació amb algú que hi he tingut ganes de que allò avanci i en la conversa m'ha donat que aquella persona necessitarà una, una atenció que jo no sóc capaç de donar és igual, pot ser de temps eh? o, o pot ser una altra cosa I, i doncs, prendre la responsabilitat de dir, doncs, eh, me enamoro secretament de tu i, i tan feliç, i cada vegada que em fa una canya, jo vibro i aquí em quedo un moment que tenim dos que s'ha posat desfotant a la ràdio. <ríe> no, ah, és que és el dia de les eleccions, avui. <ríe> no, no, no que que això amor. és en directe. <ríe> Perdó, és el nòbit que té la pantalla xunga. <ríe> doncs fi, que, això que podem també prendre responsabilitat i dir fins a quin punt em, em puc implicar amb aquesta persona... Eh, tenint en compte el que li suposarà a nivell patiment o boixes <coughs> o el que sigui no? i dir, vale, doncs jugo amb qui puc jugar, també Fita. Ja està Ai, a eh, Estava pensant uh, dues coses però segona no he tingut temps d'apuntar-la i potser no me'n recordo um, La primera és que les històries d'amor a les pel·lícules <ríe> en les històries d'amor a les pel·lícules, eh, tot, el, els personatges principals eh, s'enamoren i la seva relació evoluciona cap a un lloc supermeravellós, fluint. No hi ha cap pel·lícula, o jo no n he vist mai cap, en què... Eh, no sé, la Julia Roberts i el... el... el... el... Hugh Grant, no? no? no. no. Hiogran. Hiogran. Uh, es trobin <laughs> i diguin cap punt volem que vagi la nostra relació? I el Hugh Grant li digui, ai, doncs m'agradaria compartir aquestes coses amb tu i aquestes no. Vull dir, tothom flueix i aquest... jo penso que les pel·lícules de llibres són molt, molt, molt profundament el nostre referent. El nostre referent in invisible i que una pel·lícula sigui invisible fa molta gràcia. Bé, bueno, que som, som molt com una cosa com molt mamada inconscientment. I, i és això, no? com, com el nostre objectiu, fluir, eh, fluir com a cosa desitjable com a cosa guai. No? Les històries d'amor reals, la gent flueix i tot acaba meravellosament bé. Després també lligant el tema fluir amb el privilegi que dèiem abans, no? Qui pot fluir es qui té el privilegi, i tenir un privilegi és desitjable. Això ja ho vam dir una vegada a una xapa, no? Com que ja deia, sí, sí, tots es estem criticant no sé què, no? Que no sé què era el que criticàvem, un privilegi de no sé què, però igual, no sé, um, um, va haver un dia algú que em preguntava, tu vas criticant molt la gent que cobra 60.000 euros a l'any? Si tu ara mateix et posessis sobre la taula un contracte de 60.000 euros a l'any, diries que no, hòstia, doncs pues igual si tingués aquest privilegi em plantejaria tot el meu discurs, no? Uh, jo no. <ríe> Però fluir és un privilegi, tenir un privilegi és agitjable, ergo, eh, qüestionar-se el fluir és de cap, no? Qüestionar-se el fluir no és guai. Si et qüestions el fluir, ja estàs visibilitzant que no tens aquest privilegi però no és molt guai i no és molt fàcil exposar que et qüestions del fluït eh, bueno, una reflexió que faig i l'altra efectivament no la recordo així que ja em sortirà després bueno, jo una miqueta el que, ha, el que ha comentat la Sara quan la l'haurà la dit el de ostres a mi em donaria susto que algú em preguntés jo crec que aquí ens ataca el pensament monògam no? el tú y yo que somos sí. que es el supermaní también a las pelis, a los libros, a la a la filosofía del amor y claro, ahí se hondo, pero claro, una, tú y yo que somos una relación monógama tal va escapar más, si no a una relación que no es normativa, es que puede ser tan simple como también prendre conciencia cada que no más dos días, veyenta Quina disponibilitat de temps tens, o què, què em pots oferir, que estàs buscant, què necessites, jo t'ho puc donar. Hi ha un munt de preguntes més que, que ja no són com super amb molta càrrega emocional, no? Potser és simplement, eh, amb... jo actualment tinc lliures els dimarts i els diumenges. Eh, tu els tens lliures i resulta que tot just dimarts i diumenges fas coses i això és impossible i ja tenem que començar si realment volem gestionar. Hi ha coses que són com molt simples no es que somos, que lo queremos es importante, pero siempre cuando ponemos esta conversa a la taula yo creo que es cuando ens agafa el pensamiento monógamo, que lo que escuchas es que me estás preguntando si somos novios. No, te estoy preguntando si el diumenge te gusta no sé qué programa para verlo con tu. Como, hay veces que corremos o es molt més simple que que eso. Eso era la pequeña colocada. No sé. Ah, jo volia fer un apunt molt ràpid sobre el que he dit abans de la Cris no? de que a les pel·lis sempre la gent genera relacions molt preciosos fluït sí, però un apunt que encara ho fa més xungo hi ha pel·lis romàntiques quan a vegades es parlen de les diferents expectatives de les dues persones i això és el conflicte quan tenen diferents expectatives es separen, però sempre sempre, sempre i això em mata al final s'ajunten perquè tornen al camí de tenir una relació normal. I jo estic morint-me, perquè vaig veure una pel·li fa poc, així com era romàntica, amb, amb l'Adriu Barrymore i tal, on hi havia diverses històries, no? De, de, de, com l'Obacte ho diuen, diferents històries paral·leles, i una d'elles, en una parella que portava molts anys de nòvios, ella es volia casar i ell no. Ell no, no creia en el matrimoni. I ho acaben deixant per això, perquè ella diu, bueno, però que si no, si no es va casar mi, és que no m'estimen, el qual ja és com molt surrealista, no? Ho deixen i no m'ho reconcilien perquè ella li diu «Bueno, mare, ja entenc que m'estimes igual i que encara que no podis casar, doncs pues no passa res». I dic «Uau, wow, que guai!». I llavors va el molt animal i la mare de casar. és com eh, «Per favor, va conar-me a És com, has d'haver tant d'esperança que és una resolució, un conflicte, on... i no, mare, és com «No, no, no, no, no». no s'han arreglat i, per tant, tornen al caminet. Uf. Vull dir que a, a, no és per contradir-ho la, la crisi, és veritat, no? que al final s'ha pues, acabat fluint cap al camí, però que no només això, sinó que, que quan hi ha qualsevol interrupció d'aquest fluït no es resol mai com una conversa o com, un, o com una discussió, sinó com un, ho deixem fins que ens convencem, de que tots dos hem de tornar en aquest camí de la normalitat i per mi això, quasi que és encara més horrible, és simplement el, el, el fluir, ja està, perquè és com, no, no, no, no només has de fluir sinó que no fluir té conseqüències, i si vols parlar de les teves expectatives no, acabaràs sola, has de conformar -te. i és la maldat total. Mamá. Bueno. 2. Eh, yo voltrar a traer un otro tema. Es sobre a ¿eh? No no es para no. bueno, es una de que... Es, igual. Eh... Tira. es igual. que el tema. Anyway. Es cual que tema fluir va fluir. Eh, al cavallier Quantà a se és que, no sé si us passa a vosaltres però jo sento dins del col·lectiu una certa pressió per fluir, mm. i que si no flueixes, no estàs sent el, la persona polèmoresa perfecta no? eh, o la persona no i o almenys la persona en el relacional perfecta però és que jo no vull fluir o sigui, ja és que ja he ja arribat al punt que ni ho desitjo perquè quan he fluït he generat violència o sigui perquè faig coses sense tenir en compte el que vol la gent del meu voltant i per tant és Chungo. i que si les coses que vull fer coincideixen amb la gent del meu voltant, vale, estupendo però en el cas que no coincideixin és Chungo. i és com, ai m'agradaria trencar una miqueta el mite de l'amor no romàntic no? aquest mite de, de, del, de que el fluir és guai bueno, és que potser no és guai fluir, no sé Mm. ja, ja, ja no, només no, no em posiciona en, en situacions de quan la gent ha fluït al meu voltant i jo he menjat merda. Si no em poso com, com jo com a subjecte de, estic fluint. I, i, I és que no, saps? Vull dir, ah, com a vivència individual està molt guai perquè és en plan, uau, faig el que em dóna la gana, però després més al teu voltant i, i, i vas rebentar a la penya per tot arreu i no en sentit sexual guai, sinó... <ríe> ja està. Um, val, jo m'he recordat del que volia dir abans, que, que és que hi ha una, un segon pas, penso que és um, persones del col·lectiu que s'adonen Uh, que val, no?, pues de les violències que pot suposar el fluït i aleshores amb... Um, um, i, i sobretot, es, bueno, penso que que portem una motxilla molt gran uh, totes respecte al tema sexualitat i tal, no?, i aleshores decideixen amb um, les seves parelles sexoafectives, amb qui comparteixen uh, sexe, eh, fer un treball més explícit, no?, Com, no, no fluir tant, sinó posar les coses sobre la taula, tenir consciència, responsabilitat, val. Però, molt anarquistes relacionals que som tots i tot super deconstruïdes totes, eh, és com, val, amb les meves parelles sexo, sexoafectives eh, parlaré, gestionaré, no sé què, però amb les que són només amigues mm amb aquesta sí que puc fluir, no? O sigui, amb les meves parelles sexoafectives eh, parlarem de val, quantes vegades a la setmana o al mes ens volem veure, quin tipus de coses volem compartir quines no, quines coses són per tu un límit i quines no, però amb les amistats, ah, saps? Fluïm totes una mica, no? I trobo que aquí estem reproduint una violència superbèstia de, de l'estructura del poder monògama no, no? I, i que estaria guai ser més conscients i després una altra cosa així eh, com una puntualització que se m'ha acudit ara arrel de, de la intervenció de la Mercè és um, que fluir o sí sigui, que deixar de fluir no té per què significar deixar de fer allò que desitges encara que algú de la teva xarxa o Segur tota la teva xarxa si m'apures, eh, o per tota la teva xarxa si m'apures, això sigui un límit. Vull dir, si jo me'n vull anar a viure al caire i resulta que per tota la meva xarxa això és un superlímit, jo puc decidir tot i així anar al caire, no? Puc decidir mmm, gestionar, parlar, debatre, no sé què tal, valorar i després d'aquesta valoració i aquest procés conscientment decidir que tot i així a mi em compensa i vull molt profundament anar me a viure al caire. Eh, o sigui que deixar de fluir no té per què significar deixar de fer el que d'una manera molt profunda desitges fer. Però aquesta és la diferència entre fluir i caminar. No? Si jo flueixo m'estic deixant anar i si jo camino estic fent una passa conscient i responsable o sigui i espai responsable cap a, cap a un lloc, no? I, i això com la gent trobo que, que, que es posa com molt a la defensiva ràpidament en ah, és que no em deixes fluir, bueno, no, no, no et deixo fluir però deixo caminar, no? Ja. Mm -hmm. yeah. Salt? Sí. Bueno, super d'acord amb el que estàs <laughs> Um, i vull afegir un punt una mica discordant perquè si no, què? No? <ríe> um, eh, aviam, si, si tenim en compte que que, això, que la vida i el temps és un contínum, algun moment de fluir, de relaxar-nos jo almenys el necessito, mm. perquè si no, no no tinc temps de relaxar-me i per tant de gaudir,. No? el punt per mi el problema no està tant en, en, en que no fluïm, sinó en que tot sigui fluir. No? Volia posar una mica d'incapeu aquí, que de vegades està bé precisament crear una estructura on poder-se relaxar i on poder fluir. I que potser sí que l'objectiu és fluir, però al voltant de, de certa estructura, certes no vull dir normes, certs compromisos o certs acords, no? Però que tampoc és qüestió d'estar tota l'estona en, en, en un punt de conflicte o en un punt de negociació constant perquè no sé si a vosaltres us passa però a mi em passa que això si és molt constant també em crema i tinc ganes d'enviar les no monogàmies a la merda i d'anar-me amb un nòvio a viure aïllada del món i mentre que et rebote llavors sí que crec que hi ha d'haver-hi certs punts on, on puguem respirar i descansar i apartar-nos de la gestió Sí, que si després tens molta culpa Perdó M'he recordat un noi que un amic que em va dir tio i em pensava que, que això de, de les nomonogàmies era folla molt i, i em passo la vida gestionant. Que <ríe> <ríe> no m'ho dius? Vui tornar a follar. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, jo volia eh, el que comentava el dos, no sé, en eh, arriba un moment en què, en què encara que sembla que és el que és guai i tal, dius, és es que no vull perquè realment és és, és estic fent mal a la gent, és una merda. És, el que és, és molt guai, després s'ha dit, és molt guai mentre ho fas, clar, però és que després passa factura. O sigui, és molt guay si no penses que està, hi ha gent entremig i després, si quan et trobes la factura et fas càrrec, et, clar, també està l'opció de no fas càrrec, me la pela que ja s'han fluït, <laughs> heavy, una... realment acaba, és, un, no, és que no està tan guai, perquè després la factura l'ha de pagar. Llavors ens compensa la, la suma 0, o inclús en negatiu, és un llit després una mica el que deia la Cris de no em deixes fluir eh, però et deixo de caminar, potser hem que començar a fluir en diferido. Jo ara vull, jo vull, vull això però no cal que sigui ara, jo és el que vull, me'n ve de gust però ho gestiono, deixo que tota la gent em digui la, com ho veu, veiem com ho treballarem i ara em vaig al Cairo no cal anar-me demà, puc uh -huh. anar-me d'aquí quatre dies, o dues setmanes, o un mes, quan tothom <coughs> hagi assimilat el canvi i tothom s'incapaç de, de tirar cap endavant. I la part de fluir que comentaves tu Sara, clar, jo aquí em torno a veure, eh, fem, un fem un quadradet i dins del quadradet fluim, no? Posem unes normes, un bàsic i no estem tot tampoc tot el rato mirant com per on anem, però tenim unes directrius i, i dintre aquestes directrius o, o això que ja han parlat, pot estar una miqueta relaxat. No, sempre amb la canya d'estar pensant i estar allà... Uh, jo molt recorde amb això que va dir la Rebeca i el tema de la factura m'ha fet clic en moltes coses, que després ja ha el summum del fluir, que quan arriba la factura et diu, no, no, no, això és la teva merda, ja es tot tu, no? I és com, a mi deixem continuar fluint, tu pagar la teva factura. I això a m'ha passat l'any a no? Això és teu. Sí, sí, és teu. Sí, sí. L'ansietat la que et genera que jo faci certes coses és la teva ansietat. Vull dir, i te, és les teves merdes. corre tot tu, no? A mi no m'hi no involucris. I és com, és super tòxic, això és super xungo. és com... Vale, mm, està guai que no, ens responsabilitzi... o sigui, que no ens fem merda o sigui que no ens fem nostra la merda dels altres vale, Està bé, no fa falta anar repartint merda però, però ens podem responsabilitzar de la merda dels altres és una pregunta que, que me la faig a mi constantment i encara no he trobat una resposta com molt definitiva però crec que potser avançaríem tots una mica millor no? o sigui que, que aquest alliberament col·lectiu funcionaria si ens responsabilitzéssim de la merda dels altres sense que això afecti a la teva, no? a la teva vida de manera, no? no te la facis teva, però si no assumeix part de la responsabilitat del que està passant als altres, potser té a veure amb el que tu fas. Laura? Ja? Ah, sí. Uh, que també, <coughs> també estem com assumint que tothom sap fluir i, i hi ha gent que no, que, hi ha gent que no sap fluir. Que, que són patidores o jo que, sé, que, que no saben com fer-ho, o no se saben expressar, no? o no se saben deixar anar. Vull dir que del món està ple de gent diferent i llavors si tu ets a les que aflueixes doncs també està bé que que donguis un cop de mà a l'altra persona també a a, doncs, a xequejar, no? fer una revisió, escolta, i, i va bé això tardaria fer alguna altra cosa, no?, com també ajudar-nos mútuament i que aquesta revisió sigui la, la, el, el que vagi fent la base aquesta per després poder fluir una temporada eh, en això. I, I també pensava que això del que fer-se responsable, ara que deia això en dos, que potser també em recordava aquesta cosa que havia dit jo de doncs, fins a quin punt puc jugar jo, o si puc estar jo en aquest, en aquest partit, no? Eh, si no puc responsabilitzar-me, doncs llavors potser era allunyar-me, no? no? No és la culpa de l'altre i l'altre té tota la responsabilitat del món de menjar-se tot. No, potser és que doncs, si, no tinc, si no tinc energia per, per fer-me càrrec, doncs acabat, doncs, menys, no?, menys, i, i potser allò que deia la Cris, de les coses no, no són, ara som tot i ja no som res, sinó que també és un elàstic, no?, també, i millor pots dir, vale, doncs mira, jo ara mateix no, no puc estar i em sap molt de greu, doncs potser a eh, diluïm una mica i després millor al cap de dos anys ens retrobem que estem en el mateix punt no? o que tenim el mateix temps lliure o el que sigui i es pot retrobar o no Vull dir, això ha de ser flexibles però cuidant-nos i, i acompanyant-nos no? mm -hmm. Sara <coughs> eh, jo arrel del que ha dit el 2 crec um, que, que és super bé bueno. Super sa i i que, i que en contra de, de l'això és meu, això és teu i aquesta merda és meva i aquesta merda és teva que, que és super nociva per les relacions, per la meva experiència eh, hem de crear l'espai de nosaltres i parlar de quina merda és nostra no? I, i potser la meva merda no és meva i és nostra, és de tots dos no? I, i a mi em va molt bé de nou la imatge d'aquest espai on hi ha nosaltres i on tothom que estigui dins d'aquest nosaltres té la responsabilitat de fer-se càrrec del que ocorre, no? Eh, I és difícil, eh, de distingir de vegades el que és meu i el que és nostre, però això potser és una feina col·lectiva també, averiguar-ho, no? Uh -huh. <laughs> Perquè, bueno, i és un límit una mica ambigua, no? Però ja, jo crec que hi ha ja que són clarament nostres i que com més fem autoconeixement aquí em surt la part terapèutica més sabem que són nostres i hi ha altres coses que estan passant per la relació i, i és un espai que, del que s'ha de cuidar tothom que estigui a la relació no? és que és massa violència amb això, això és teu no? o no pateixis, això és meu ja me'n faig càrrec des d'aquí Dones, sobretot, supercarregant-se de violències directament, no? I això és molt xungo. I això ara no sé com... què té a veure el fluït, però... No, és la reacció al no? Quan uh -huh. algú està intentant fluït i tu li dius eh, Ei, que tinc merda... Eh, Llavors, no, no, deixa'm-hi fluir, que tu, tu, això és teu. Exacte, això. Ara, sóc tu parlar de lo que em passa amb el teu fluir. Clar. No, no, no, no. és cosa teva. no? Tu que tens traumes, és que és heavy. És traumes en teus. i fa saber que vols dir una cosa que l'ha dit la Laura, el fos dos que ha fet, és el tema també de, bueno, sí, no, podem fluir, podem responsabilitzar nos de, de com se senten les persones per cons que hem fet o que no hem fet. Però pot ser bé un moment que, que, que també hem d'acceptar que potser dos persones absolutament incompbusibles i per molt que aflueix ni per molt que estiguin perquè ten una sensació. No? Sí, estic super a favor i m'encanta el concepte d'una relació no, que no té per acabar-se al 100% perquè les altres parts no funcionin, no? El tema configuració, el tema, vaja, vale, pues has fer això, però seguim fent això altre, superguai. Però de la mà d'aquest concepte em sensació, no sé si esteu d'acord, perquè moltes vegades ve com una certa pressió del contrari, no? De no, no, no, no, no, no, no. no pots rendir-te mai en una relació, no sé, no sé com dir-ho, com de... Com de, bueno, pues, salva les parts que encara són bones i, i troba una manera de fer-ho funcional. Troba una configuració que tal. I és, com, vale, és que a vegades una persona pot ser meravellosa i fantàstica i a vos estimar molt i simplement no funciona i no hi ha i pot molt que, que siu per pàtics d'una l'altaltra que us entengueu i que us ens funcionaritzeu l'esforç d'arribar a un punt mig on podeu fluir cap a la mateixa direcció és tan extrem i tan bèstic que no val la pena mm, però, sí. I, i tot això el que, que té a veure amb el fluir no? és que és això, no? Que, que a vegades dues persones poden estar amb, amb, amb, amb corrents tan totalment oposades que, que és que no, que és, que no que és que no hi ha forma i això volia portar també amb, amb, amb l'exemple que ha fet en la crisi abans, no? de, bueno, tothom t'hi em vull anar al Cairo, i a tothom toca molt amurar que em vagi al Cairo, però puc anar al Cairo. A, a, a mi, això és una cosa que em costa a meu No sé si és perquè soc dona, o perquè em van fer a l'escola catòlica apostòlica romana, on tot va de la culpabilitat i, la, i tot, tot això, però aquest concepte de pots fer coses que afectin negativament a altra gent, tens permís de fer coses que, que putejaran altra gent? També és important recordar-ho i sé que sona molt xingut quan estem parlant de responsabilitzar-se eh? però és que si intentes veure la teva vida de tal forma que no, no pots dir que és a ningú no faràs mai res <ríe> és impossible i ara, per exemple estic intentant decidir quan vindré de visita tinc coses a fer aquí Liverpool un munt de dies si volgués encadir totes les coses que, que vull fer a Barcelona que vull fer aquí impossible perquè em se'm se totes. Qués que faig? Ben en un punt he tingut que prioritzar, tinc que prendre decisions. I tinc que assumir que hi ha persones que que estan tristes i que estan enfalades. I i jo crec que cal paz, el pas més endavant i aquí també és un bon error, no? Una vigilància en aquestes situacions per a mi és quan altres persones s'enfaden dir-li bueno, però per què t'enfades? no em deixis fluir, no? donar te la culpa no? de dir-li, no, no, no, no, tu no pots enfadar-te mi, perquè jo estic fluït i tu m'has d'apoiar, sinó simplement donar-li l'espai perquè estigui emprenyant donar-li permís, vale enfada, entenc que per què t'has enfadat entenc que és una cosa que he fet jo espero que també entenguis els meus, meus motius no? o sigui, donar se espais perquè els dos sentiments puguin existir al mateix temps i donar-li validesa a tots dos sentiments i jo crec que això és molt difícil perquè sempre teniu a veure els, els conflictes com a un té la raó un s'equivoca, un ho està fent bé un ho està fent malament i la forma de posar-nos d'acord és decidir que és, és el dolent i ja està i a vegades no, a vegades dues persones quan tenir molt bona intenció i, i acabar-se putejant perquè és el que hi ha i per mi aquí està una miqueta la, la clau de la qüestió donar-se permís per falta de la millor manera d'expressar-ho donar-se permís que a vegades paras mal amb l'altra gent i és quasi inevitable no sé sí. Um, ah sí jo m'he puntat torn abans quan uh, la Sara ha comentat el, aquest contrapunt no de por ai, no, de, de no tot pot ser Eh, no fluir, no? no tot pot ser gestionar i ja estic super, super, super d'acord amb això, el que passa que sí que penso que si fluïm contínuament en el nostre dia a dia vull dir, no, no... o sigui, és la tendència natural no? que tenim a fluir contínuament i, i per això penso que, que cal molt posar molt de pes, molt de valor al, a la a problematitzar el fluir perquè si, um, o sigui, perquè en aquest procés no arribarem mai a gestionar-ho tot. Tampoc és el desitjable. però si pretenem gestionar-ho tot, és probable que en comptes de gestionar un 0%, comncem a gestionar un 33%. No? I ja és un avenç. si jo tinc tendència a tenir el meu pis super super desendreçat, entre acceptar que, bueno, ja està, no passar res i tenir-lo sempre així i dir, eh, no, ara vull tenir el meu pis eh, fantàstic i sempre absolutament perfecte doncs segurament, si el meu objectiu és aquest acabaré d'anar al pis regular-ho, saps? i ja és molt més del que tenia abans vull dir que sí que estic d'acord que no tot va ser fluït però és que mai serà tot gestió perquè... Això, perquè és que seria absolutament inassumible mm. eh, Ja està ah, ah, M'hi um, ah. vale. sí? sí. bueno, tocava toca... la Sara ah, i després et digues bueno, Jo volia contestar, bueno, contestar o seguir el que deia la Mercè um, que crec que també cometem l'error de vegades d'aspirar en les no monogàmies de no fer mal a ningú i a que tothom estigui bé i a cuidar tothom i, i no podem perseguir l'absència de dolor absolut, no? Perquè és una utopia massa utòpica, vull dir, és impossible i a més a més és que el dolor també forma part de les relacions eh, no com ens han explicat en els mites romàntics però, però sí que forma part de les separacions, de les morts de les persones de, dels malentesos i, i n'hi haurà i crec que és bo assumir que n'hi haurà per estar preparats per, per assumir-lo no? perquè de vegades també crec que intentem fer un camí de cotofluix i, i, i no és cert no sé és una mica més, més cru que això però no? mm -hmm. eh, i també ens hem de fer fortes davant de certes situacions per, perquè no és tot, no és tot agradable no? i, i res, que crec que és una part a incloure no a, no a pretendre excloure sinó a incloure-la en el camí i ja està mm -hmm. doncs anava cap a la mateixa direcció um, i afegeixo, afegeixo la, la curiositat a que Eh, totes tenim un nivell de neteja diferent no? o un nivell de, de voler fer autoconeixement diferent i un diferent, també una diferent acceptació de, del patiment i del dolor o de les xorrades mundanes no? de coses que no t'agraden però has d'acceptar i clar, si tu tens un nivell on tu creus que, que això no sé, si jo m'ho vull anar al Cairo eh, que a l'altra persona li sigui molt dolorós que durant un any no em veurà jo puc, puc entendre-ho i puc acompanyar-ho però al mateix temps jo decideixo que el, el que a mi em donarà anar-me'n un any al Cairo amb l'acceptació que em sembla meravellós a treballar-se-la que durant un any eh, serà diferent jo crec que és més positiu el que, el que passarà aquesta persona que no Deixar d'anar al Cairo a fer un màster mm -hmm. o a fer, jo què sé, no? o... Mm -hmm. Llavors, clar, a l'altra persona li pot semblar molt injust, però la meva opinió sobre si, el, si aquesta cosa li anirà bé a aquesta persona a treballar-s'ho, i és una, contra, és un, una contradicció meva eh, que tinc a vegades de... Ostres, això és egoisme? Sí. O, o què, no? Perquè jo crec que li anirà bé aquesta persona passar per aquí i em fa por a vegades i fins a quin punt és, és treure-m'ho de sobre i fins a quin punt és que és, és, estic, estic ponent que la persona s'empodeli pel seu compte saps? és, és, és delicat no? sí. Sí, bueno, però al final el fet de prendre la decisió igualment, sí, paral·lelament a això de si l'anirà bé o no anirà bé però la primera part és la diferència per mi entre fluir i caminar no? que que no sé, que al final penso que sovint el que estem veient és el, la conseqüència, no? com el, el, no sé, conseqüència, com l'afecte o la, bé, la conseqüència, um, però el producte, això volia dir, estem mirant el producte, però aquell mateix producte s'hi pot arribar de moltes formes diferents. Uh -huh. I per mi hi ha formes que són violentes i hi ha formes que no són violentes. Per més que el producte sigui el mateix. O sigui, això, te'n pots anar al Cairo i ser molt violent i te'n pots anar al Cairo i ser un, un procés d'acompanyament i d'amor i de tal, meravellós. Uh -huh. Per més que, que, això, pues, que deixis eh, persones de la teva xarxa que es quedin molestes, tristes, enfadades, és igual. Però per mi hi ha, una, hi ha una forma violenta i una forma que no ho és. El buit, el paper de que no hi ha cap torn. La i que també està bé conèixer les tendències pròpies o sigui, hi ha persones que tendeixen més a la individualitat i hi ha persones que tendeixen més a donar-ho tot pels altres i hi ha persones... llavors, que som diferents també entre nosaltres no? I, i aquí hi ha molts, moltes coses que ens atravessen com el gènere, però hi ha altres coses hi ha històries personals mm. també mm. I, i en aquestes tendències jo crec que és on, on un ha de posar la mirada cap a si mateixa i dir vale, jo normalment em deixo cap aquí vigila, perquè aquí és on cuixeges i, i, i potser això ho has de tenir en compte, no? i aquí crec que és on l'autoconeixement doncs, funciona molt per aquestes reflexions i després també està bé acceptar que hi ha gent que no té tampoc molta profunditat en aquest autoconeixement i que potser la caguen de les seves decisions i tu estàs allà i t'afecta i... <ríe> i aquest també és un procés de... I el bujero. De... I el bujero. I el bujero. <ríe> I, <el bufero. ríe> I, I aquest també és un procés d'acceptació. Vull dir que jo de vegades aquest de li anirà bé, no li anirà bé, això que està passant, això que estic fent... Bueno, doncs pues no ho saps moltes vegades, i si li va bé, li va bé, i si no li va bé, no li va bé, no? És una mica... També hi ha... Vull dir que hi ha coses que mal depenen de nosaltres, no? I que per més que intentem fer-ho tot superbé i superètic, la vida, saps? <ríe> I els altres, vull dir, i les decisions dels altres també són importants, no? Ja Ja està. El buit. El bujero. Sí, no que el bujero. Ah, Només un, un, un apunt molt ràpid al que està veient a la de la Sara. No? Crec <-s1> sí. que és molt, molt important, de que moltes vegades, no sé si la gent li passa, però passa molt que pren moltes decisions sobre com, què vull fer o, o tal, assumint coses que l'altra gent voldrà o com la sentirà l'altra persona o com ho viurà i que això també eh, és, una, és una cosa molt perillosa perquè no només pot ser que t'ho equivoquis però que a sobre i això em, em passa a molt si prenc una decisió assumint com altra persona se sentirà i llavors va altra persona no se senti com jo esperava que se sentís especialment si jo he una decisió que no em van dir gaire de vos prendre esperant que beneficiarà algú altre i després va no la beneficia em tenen un rancor i, i, i una relària que veia per sort que és com, com t'atreveixes a no estar contenta amb això he fet per tu. I l'altra persona africana, en plan, no, a mi no m'ho preguntat ni que t'ho he demanat, o sigui, no m'he vingut història, saps? Però clar, el punt aquest de parlar les coses i de tot, i tornem a, a, a sempre, no? les, les voltes de, de, de parlar i de, de, de demanar i de definir tot això és una cosa super o sigui, super vulnerable no? perquè dir vull que parlem del que ho estem fent significa exposar-te de què vols i exposar-te de què vols significa poder no aconseguir-ho i poder no aconseguir-ho significa que a vegades pot passar depenent de quin punt emocional estiguis i de com estiguis de necessitat pot fer la millor paraula això és un pànic que tinc jo constant de dir, vale, li demanaré a aquesta persona si vol fer tal cosa si em diu que sí, fantàstic ho farem i tot serà fantàstic però si em diu que no idealment hauria d'allunyar-me i de tal, però sé que no ho faré perquè necessito estar amb aquesta persona perquè em sento molt sol o el que sigui I, i tinc molta por que això em posarà en una situació super vulnerable perquè és com, vale no li dono el que vol i tot i així segueix amb mi, amb el qual puc fer el que em doni la gana, saps? Llavors per això jo crec que també és molt atractiu per molta gent el concepte de fluir, perquè certa manera et dona una protecció, saps? El nom d'exposar, no t'ha de dir que vull, no t'ha de dir que espero, si surt, surt i tots contentos i si no surt, us puc fer veure que no ho podia i soc una dona superpoderosa i superempoderada i superguai en la meva torre de gel on res no i sóc la reina, saps? Però té aquest punt, que no, no és només una cosa xunga d'abusar, sinó que també és una cosa com d'autoprotecció i de, bueno, mira, no igual perquè estic super evolucionada. Saps? Sóc, eh, sóc eh, nom onògama a nivell 15. I, i, i, no. Tens 9 no punts. Uh -huh. He de, dir, he de dir que una vegada, bueno, la, la meva primera rebutjada que em van fer, no?, que era un noi superguapo, que a més havíem entrat a les no monogames al mateix temps, i, i quan de cop i volta doncs la cosa, ja ens veiem una mica més i tal, i volia saber què, i ell no tenia cap mera d'intenció que això n'és amb més profunditat, no? i de cop volta doncs com que va veure que en el meu cas sí perquè a, a la nit va ser com, vale bona nit no? després de parlar d'això i a mi se m'estaven les llàgrimes de, de, bueno perquè les emocions venen no? el millor que hagués hagut de fer és anar-me a casa a gestionar-m'ho però em vaig quedar i ens sostien les llàgrimes i jo crec que el nano va notar que jo com em movia una mica de somblotar saps? com d'aguantar-me les llàgrimes i deuria pensar, horror, no? això tot el que ho hem deixar estar i va ser o si sigui, plorar i plorar i plorar, mogollon de temps però aquests dos o tres mesos d'infern interior, que no sé què va passar ja es va despertar coses de, de, de, no sé, totes les relacions anteriors va sortir tot d'allà no? no tenia res a veure amb això però va, va explosionar coses i em va anar superbé i de cop i volta la sensació de, de que jo era soc una altra persona des d'allò per això vegades eh, això de fer-nos càrrec dels dolors, dels altres, pensar clar, que a mi em va anar molt bé i va ser dolorós, eh? perquè va ser horrorós però em va anar molt bé no ho sé i... sí. Sí. Sí. però va ser va ser carinyosament o sí, sigui, la persona aquesta m'ho va dir i m'ho va dir molt bé ah, bueno. i, i va marxar sí. bé però igualment, clar, va dur, feia molt de mal, igualment, no? de mm -hmm. d'inventar un concepte. Ha estat el que ha la Mercè, que algun dia sortirà els glosaris de la Vassallo. Oh. Que la Vassallo em sentirà i... Home! Home. No sé, si és um, el És el concepte d e i ara explicaré què és O sigui, escenari Tenim um, A i B sí? Bueno, tenim en dos i jo Hola, Hola. <laughs> I en dos i jo tenim un vincle vale. I en dos um, un dia em diu que jo què sé que uh, li agradaria jo què sé. Per què no ja, seguim amb el Cairo? Ja, perquè pues el Cairo el faré de servir després. Bé, al dos li agradaria anar-se'n a viure a Brussel·les. Anar-se'n a Brussel·les durant un any. I, i m'ho comenta. I ja em diu, home, vull saber pues, com et fa sentir això, tal. Oh, no, pues, ho, port ho portaria fatal perquè, perquè necessito la meva vida. Bé, bueno, no, no té per què ser tants, Però ho portaria fatal perquè penso que la nostra relació s'ha la merda o... O, no ho sé, perquè m'agrada molt i diu necessito que em preparis l'esmorzar matins i uh -huh. en dos uh, decideix no anar-se'n a viure a Brussel·les no? fa el, el seu uh, procés, la seva reflexió la seva valoració i diu, va, doncs ara mateix no em compensa anar me a viure a, a Brussel·les ja veig per on vas segueix, segueix ja, ja se'm va donar a la malla sí. ah, ah, no. Tres anys després a mi em surt l'oportunitat d'anar-me'n tres mesos al Caio i jo li dic en dos, dos, m'ha sortit aquesta cosa com m'haig fa sentir i en dos em diu, ah, oh, doncs fatal perquè a mi m'agrada molt que em treparis el sopar a les mits i jo valoro tal i dic, mira, doncs bol de greu. <ríe> <ríe> Però jo decideixo que m'an anar al Cairo i am dos em diu. Però jo ho vaig, jo vaig deixar meus per tu. DF Eva, deuta de fluïts. <ríe> <ríe> wow. wow. wow. Deuta wow. de fluïts. Mm, Clar, però sacrifici. en aquest cas, és xungo. Vull dir, què en penseu? Està d'acord o no? no què? És xungo, eh? No, què anaves a dir, Marcia? Jo, jo és que m'encanta aquest tema perquè és el, el, el, el, la, la creu de l'existència. <coughs> és a dir, jo odio, odio. I, i, jo sóc dic odio coses, eh? però odio el concepte de fer sacrificis. I odio el concepte de que algú faci alguna i que l'única raó per la qual ho està fent sigui perquè jo ho he demanat no, corregeixo si algú fa alguna més només perquè jo ho he demanat, perfecte meravellós, estupendo però en el moment en el què la decisió està presa la decisió és responsabilitat de qui l'ha fet la pots haver fet per mi, la pots haver fet perquè t'ho he demanat tot el que tu vulguis mm. però no he fet jo la decisió, tu ho has decidit una altra cosa és evidentment evidentment si sí, t'ho he avistat amb algú i constantment l'altra persona està fent coses per mi i jo mai de la vida eh, dono un de flexibilitat, doncs pues l'altra persona té tot el dret del món de, de l'agrada i no? m'agafa i dir vale, pues està el regó i ja està. I sí, agujero. Cosa, això, no? de, de dir, jo m'adapto, però llavors tu tens bueno, és que s'ha d'entrar en moltes manipulacions en dins i jo tinc molts traumes amb aquest tema de molta gent de la meva vida i de fet, nota per de pàgina, les persones que més m'han fet això, no han sigut parelles, ni gent amb qui estaven follats, ni no amistats. Mm. I en concret, millors amigues. O sigui, el trauma de les millors amigues que se sacrificen per tu, i que després t'ho retreuen, mm. com... i que llavors et, et porti a un punt, ara això s'ha afrontat en, en la meva costa psicològica, eh? perquè ja, ja canviat el tema, però això et a un altre punt, que ens hem d'experimentar, de, de, quan t'han fet això molt, no, el punt aquest jo més sacrificat per tu amb la qual total arribes a un punt que és l'oposat no voler que ningú mai de la vida faci res per tu perquè tens pànic que després t'ho fotin per cara uh -huh. sí. i això és la maldat I, i afegeixo un contrapunt no conec cap tio que se senti així uh -huh. ja està no, no és una taca, totes si ho ens anem, hashtag no <ríe> Però ja m'entereu el que vull dir. Ja està, fin... Fin... No, ah. discurs. Sí. Sí. Doncs potser us sembla que tanquem això. Sí, que no va ser. Que és llarg, no? O sigui, sí. Sí. Moltes gràcies Oi? per acompanyar-nos. Eh, esperem que ho disfruteu, que, que estigueu una estoneta amb nosaltres i... i... Home, si no, fins aquí ja han estat una estona. Eh? Sí. Sí. Ja no. <ríe> Una bona estona. Doncs, mira, com que no pensem a evitar l'àudio, eh, oblideu el que acabo de dir. Ja I, ja I ja està. I fins la propera. Fins ja, propera. Adeu! Adeu. Adeu. Adeu. Anava a dir bona nit, però potser, no sé, no sé perquè penso que ens poden escoltar a la nit. Estem, estem en directe, estem en directe. Adéu.